فَيَعْلَمُونَ اننا نحن المسلمون قادمون الحمد لله نحمد الله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده Sallallahu alihi wa ala adhi wa ashabihi wa men tabiha bih sanih i da i umidin. Amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabu daahu wa khayral hadihi hadhi muhammudin sallallahu alihi wa sallamu sharrul umuri muhredata wa kulla muhredata ti Wa kulla bid'a'a tim dalale. Mi sa serijalom predavanja iz oblasti fikha. Došli smo, ušli smo pogleda dobrovni namaza, a za večer se najveće načemu govorite o nekoliko dobrih namaza to je te i etel meshedžing dva rekata posle abdesta eh dva rekata tevbe namaza i namaz prilikom pomračenja sunca ili ili mjeseca. Tamo je stavljeno i da će, da ćemo govoriti o namazu o lamaza kisho eh pa se da neće biti dovoljno vremena. Pa tako da da pođemo redom o ovaj ovi namaza kojima ima manje govora za lavo pomoć e, što seče ta hijetul meshide taj naziv ta hijetul meshid nije dosao sa rijekim tekstovima pod tim imenom taj je znači pozdrav meshidu taj hijetul meshid znači pozdrav meshed znači dva rekata e, povodom ulaska u meshid prije nego što se sjedni da se klanja da se klanja dva rekata sin da sob da odman naglasimo da Ako bi osoba e, zaboravila da klanja, da, da klanja dva rekata, pa sjedne ili, ili iz nekog drugog razloga je e, sjela, opravdanog razloga, e, nema smjeg da poslije toga ustane i da klanja ta dva rekata. Tako da se ne misli, e, ako osoba je iz nekog razloga nije odmah klanjala dva rekata, da ne može e, nadoknaditi to. E, uglavnom, e, po pitanju tehijetla mešida, Uh, za taj namaz došlo otprilike neka tri hadisa i redu od usandisa u kojima iz kojih se razumije i iz kojih učenjaci zaključili propisanost klanjanja to namaza te zato mršite da poznati hadis od Abu Kada radijallahu anhu uh, mutafeku na u kojem je došlo da i poslanik sallallahu alejhi vele rekao je da hada ahad ukum mescid kada neko od vas uđe u mescid fela yajis hatta yusalli rekate neka nešida dok naklanja ne dva rekata Takođe hadis mutafekun alejhi od, od Jabra ibn Abdullah radijallahu anhuma da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Fatvaniju uh, da kada je ušao uh, za vrijeme džum'e namaza, kada je ušao u uh, on je držao hutbu, Poslanik sallallahu alejhi ve držao hutbu, pa je seo, uh, pa je, uh, pa je taj ashab seo pri nego što klanja dva rek'ata, pa mu je rekao Poslanik sallallahu alayhi, sallam, da klanja dva rek'ata. Uh, sad po sa pidan dali su, uh, da su ona dva rekata koje se klanjaju prije džuma namaza jel se to uh, računa kao tehetul mešcid ili ili dva rekata uh, koji su specifični za uh, za, džumu, za džum namaz odnosno kada se uđe u mešcid bliže je ovo kako tumače mnogi učenjaci da, da je riječ o tehetul mešcidu a da mimo toga nije propisano osim uh, osim fila prije džuma namaza Također treći hadis od Jabra radi Allahu anhu a, u kojem je došlo da a, hadis Bilježiga Bilježiga Buhari mu se od sva dva sa giga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio onomko evo da da, da, da klanja dva rekata kada je on došao da da, da cijenu za za svoju devu koji je kupio pa je klanjao dva rekata Uglavnom to sta tri hadisa s kojima se dokazuje propisanost klanjati jednu mešćida. Poznamo to je razilaženje među učenjacima. Da li je klanjati jednu mešćida, da li je ono, ono sunnet. odnosno mu stehab ili je vađib. Uglavnom, većina učenjaka, džumuru učenjaka ovog umeta je na stavu da je da je klanjati jednu mešćida da je, je mu stehab, a ne vađib. Onda ostaje samo problem, ostaje problem razumijevanja. Uh, ovdje uh, uh, od teksta hadisa u kojem je došao koji je došao u danoj formi došla je narodba da se da se ne sjedni pri ulasku doare pa se poslije pita dobro uh, narod ukazuje na ob, da, da je nešto važb da, da bi se spustilo sa uh, sa nivoa važbba na mustahab uh, mora pose neki drugi argument uglavnom učenjaci uh, spominju drugi hadisok ukazuju da se spušta ova naredba na stepen uh, stepen istih baba, odnosno preporučenosti, a to je onaj poznat, ja dosta smo ga spominjeno, činim se, nekoliko puta, a to je uh, onaj beduin koji je došao, hadismo tefekon ali je od beduina koji je došao od do lahoposlanika, salalahom sjelem, pa mu je rekao, poslanik salalahom sjelem, kada ga pitao, on za namaze propisano, pa mu je rekao, hamsu salavatin, pet namaza u noći dani da se klanjaju, pa je on upitao hel alejje, gajruha, da li je namen da klanjam, nešto mimo pet uh, dnevnih namaza. Pa mi je on rekao, la i la enta ta, ne osim da dobrovojno klanjaš. <gled> I naravno, taj, taj dokaz na, zaista okazuje na, na to, znači da je važi planjati uh, pet dnevnih namaza, a da ostale namazi u osnovi su ostale namazi uh, na stepenu uh, preporučenost ili fartkifaje a farzika to si to su posebne mazgovorene kada dođu koji odni inshallah znači fark fe odnosno je umetu da ga neko izvrši kada ga izvrši spada obaveza salat <gles> uh, glavnom već po ovom propisu izvojili se neki učenjaci poput, poput imama i mama uh, i drugi učenjaka koji su nagilistavu da je da je klanjanje tehetl mesjida da je, uh, je važib <gles> šta im je dokaz, kaže el uh, Kaže, ovi drugi hadisi u kojima je došlo da se klanja samo pet vakata namaza, kaže, to je u, u osnovi prepisivanja važiba. A kaže, ovaj namaz, jehidjet od mešida i njemu slični, kaže, oni imaju svoj povod. I kada osoba uđe, kada uđe u meši, sama se sebe obavezala da klanja, sama sebe obavezala da klanja da islaši taj taj vađib, ta narodba kao je došlo u hadisu. Uglavnom, ovaj, bezobre novo dokazivanje, i drugi hadisa koji kazuju da da te te je to ne smije važnim po potpuno hadisom Tefekunal poznati hadis bi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa kupinom ashaba od Abu Waqeda uh sjedio je poslanik sallallahu alejhi ve sa kupinom ashaba u mešidu, kaže e, pa su ušla trojica ljudi pa su dvojica došli do halke ashaba koji sjedis sa, e, sa poslanikom sallallahu alejhi ve a jedan je vratio se. I u duži hadisu, u glavnom hadisu je pojašnjeno da je ovaj, da je ovaj treći, da je on otišao, a da su ova trojica jedan je sjeo na kraju halke, a drugi je našao mjesta unutar halke, znači grupe sahabat koji su sjedili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi je našao mjesta pa je ušao i sjeo. Pa je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem I pojasnio badis u riječima svojima, nakon što, što se to završilo, kaže Ela uhbirukum ane neferitala, znači da vas obavijestim o trojci ljudi. Ema ahaduhuma faewa illa Allahi faawahu Allah. Kaže, jedan od njih je, kaže, tražio uh, mjesto kod Allah, Žilšanu, pa mu je dao Allah šanu mjesto. Znači onaj koji je, koji je ušao, našao mjesto u Halki pa se predvužio. Kaže Amal-Akharu, fa stahja, fa stahja Allahu minha. onaj, kaže, drugi, on se je stidio, pa se Allah šanu e, stidio njega. E, Odnosno, nema nagradu kao onaj prvi koji ušao prikuću s halke, onaj što je usio iz halke. Kaže, u Amal-Akhar, fa arada, fa arada Allahu anhu. Kaže, a, o, što se tiče ovog trećeg, on je, kaže, okrenuo se, pa se Allah šanu okrenuo njega. Uglavnom, hadisi je došlo, znači, da oni, sve trojica došli, nisu niko klanio tijetu mešati. Da je bilo propisao za klanjati ih je tol mešće, odpozorio je poslanik, sam znači, znači, da je rekao, ne možete sjedat, klanjati ih je tol mešće, itd. Hadis jasno ukazuje da je klanjati ih je tol mešće na stepenu istih baba. Znači, nema smita ako čovjek uđe s vremena na vrijeme, da uđe da uopšte ne klanjati ih je tol mešće, da sjedni i da radi nešto itd. Znači, e, ispravno je da je klanjati ih je tol da je mu stehap, a ne vađib e uh, naravno klanjati je to je to znači to smo već govorili uh, kad smo govorili o vremenima u kojima zabranjeno klanjati dobrovoljno namaze te je to znači dobrovoljni namaz uh, ispran stalno ćemo šafijski mezeb a to je da namaz is povodom davatu da al asbab namazi s povodom da se da je nje dozvoljno oklanjati i u zabranjeni vremenima namazi s povodom popsret smotih et znači da povodi znači onda kada uđeš da klanjaš bez obzira se potrefi vrijeme kada je zabranjeno klanjati opciju na filu dozvoljeno klanjati izuzetak, ili uh, da čovjek naklanjava na filu ili farzovi i tome slično, to su namazi s povodom i njih je dozvoljeno klanjati u zabranjenim vremenima. Sljedeći namaz, toliko sliče, ja što sliče tjeto Mešidan, ima tu nešto posebno, sljedeći namaz, a to je dva rekata nakon abdesta, uh, došla je u hadisu kojeg bilježi, uh, bilježi kebohari muslim sva dva sahiha od, uh, od Ebu Hureyri radijallahu anhu, uh, da je bila radijallahu anhu je nakon sabah namaza da mu je poslanik sallallahu alajhi ve sellem obratio se i rekao Bilal e kaže akhbirni bi arja amalan amiltahu fil islam kaže bavjestime o djelu koji se radio islamu za kojeg očekuješ najviše nagradu kaže fa inni sami'tu dafana alayka baina yadayil jannah ja sam ja čuo kaže glas tvojih tvoje obuće tvojih papuča ili tvojih cipela Uh, izbred mene ne u jennetu. Sanih oposlanih sallalala sallalala. Pa mu je rekla Bila radiyallahu anhu, kaže, ma amil tu amil an arža indi, eni lem ata tahir tuhoren fisaati min, min leilu v nehaari, illa salajtu, betalike tuhoren ma ku tebe li en usalli. En usalli. Kaže, ko za kojim se najviše nadam, Jer, kaže to dijelo kada, kada etatahar znači uzmem abdest ili uslov sve jedno kaže u bilo koje doba dana i noći i kaže klanjam klanjam sa, sa, tom, sa tom čistoćom odnosno sa tim abdestom klanjam kaže ono što mi je propisano klanjam na filu pa učenjaci iz ovog gdje se zaključuju da je mu steha klanjati nakon uzmanja abdesta dva rekata s tim jel, ovaj, ako bi nekoj pregovorio O, o, o, o zaključivanju iz ovog Adisa, da je mu steha planjati nakon Abdest-a. E, znači, e, poslanik se sleba, e, nije radio to u praksi, e, nije prašeno drugi ashaba i tako dalje, a mada, pazite pa, se, u mnogim ibadetima, u mnogim propisanim stvarima dovoljno da se potvrdi od jednog ashaba, od jedine osobe da nešto radila, da, da bi učenjaci iz toga zaključili da, to, da je to djelo propisan, kao što je ovo ovdje, jel? znači ovaj, uh, po pitanju ovog, prenesena je ova situacija uh, i sa tim hadisom dokazuju čenjaci da je mustah planjati dva rekada nakon, nakon abdesta, ima i, i drugih hadisa uglavnom jedan od ovih hadisa je ovaj hadis uh, namaz, poslije sljedeći namaz dobrovoljnja, to je namaz, uh, namaz dva rekada uh, povodom teube, odnosno kada se desi osobi da učini neki od grijeha. Pa hoće da učini teubo, naravno teubo se čini za velike grijehe. Velike grije se ne brišu, osim sa teubom, što poznato, znači ono je većina učenjaka, dok za male grijehe, male grijehe brišu ove i badeti koji radi ono. Znači male grijehe, kada kažem male grijehe, ne misli da su oni nebitni mali, znači mali znači, nisu na stepenu velike grijeha, a oni su haramni. Uh, mali grihe, griši, znači ova dobra djela od namaza, od namaza, džuma, džume, po uh, Ramazan Ramazana i tako dalje, umra uh, od umre i tako dalje kako došlo u gradosnom Znači, ti namazi, do, uh, uh, farz namazi i badeti, uh, na, uh, sa njima se čiste uh, mali grijez, a za velike grihe potrebna teba. Uh, uglavnom vezano za namaz došlo je, znači, uh, Na ono da, da da se klanjaju dva rekata te za teubu uh prilikom činjenja teube od grijeha nekog odriđenog i to sad svećerci mezebas na tom stavu da je da im steha prilikom teube da se klanjaju dva rekata i to a, vraćaju na, na hadis od Ebu Bekra radijallahu da je on učio od la opasani kesallahu alayhi ve sellem kari mami Juzni budemben, kari thumeja kumu fejata tahar, thumeja staghfirullaha illa gafirallahu Kaže Nema čovjeka, kaj učini grije, a zatim ustani očisti se, odnosno uzne abdest i klanja, učini istikvarallahu, traži oprostu da Allah češanu, a da malaj češanu neoprosti grije. A zatim mi kaže, pravučio je posanik sa lalahu, ale Uh, onaj dio ajta su u Alim <coughs> da fa'alu fa'ahžitana uza'leman fuzahom oni koji učini uh, neki, neko nemoralno dijelo ili učini zulum prema sami sebe znači učini nekih grijeh zekarullah fastavu feru lido nubim sjetuje se Allaha i kaže, učini, traže i stikvar za svoje grije uh, međutim je ovaj problem ovog hadisa što u njom ima slabosti hadis bilježi, uh, bilježi ga tirmizi bilježi ga tirmizi je Budaud ibn Mađe u njegovom uh, selebulans prenošaci Maraaviya u kojem ima slabosti koji je mezhul. Međutim skupi učenjaka, skupina učenjaka, skuptam hadisa uh, na osnovu drugih rivajata dižuga na stepen prihvatljivog hadisa, čak od učenjega vjerodostojno i, i opšte poznato da je da je, je prihvaćen uh, i, uh, i poznato je znači, uh, i poznat je rad po ovom hadisu i kod četiri mezheba. Sin do hadis ima znači slabosti sin da načupi naglašava <gles> da znači nam dinahdisaga ocjenjen je prihvatljivim i, i da se radi po njemu kao što kaže Tirmizi jednom karkarza neki hadis da je slab on oceni da je slab a ne ima drugog hadisa to podavlja kaže hadis je slab kaže wal amal alayhi ja kaže radi se po njemu znači prihvaćeno kod učenja neka po, znači e, pogotovo ako se radi o nekim hadisma u kojima se ima se postiče na neka, na neka dobra dijela. Uglavnom, to je tema za sebe po pitanju rada po slabim hadisima. To je što se tiče tog hadisa. I na osnovu čega zaključuju da se klanjaju dva rekata te ube. I uglavnom, to je raširno kod nas poznato. Znači, s tim da, da, da znamo znači da je u hadisu ima slabost, ako bi ga neko zanagirao i rekao da to nije propisan, da nema vred osnovog hadisa, i to ima smisla, ima osnova. Sljedeći dobro je namazat, to su dva rekata nakon tavafa oko Kabi. Po džumu uručenjaka, klanjanje ta dva rekata je mustehab. S tim da Hanefi se tu izvojili, Hanefi kažu da je vađib, da je vađib klanjati dva rekata nakon. Tebe. Odnosu, obavezuju klanjanje, znači ako osoba učini, učini tavaf oko Kabi, obavezno klanjati dva rekata. <coughs> Nači i to ono Halfe Qa'am Maqam Ibrahim iza onih oni ono kamenje gdje stajeo Maqamu Ibrahima gdje stao Ibrahim ali i sada. I mustahab je kako kaže kako došlo u hadisu mustahab je kako došla u hadisu kaže da musliman sa sahihu da se prouči kolja je na prvom rekatu i na drugom rekatu. Znači ispravno ovo na čemu je Džumburučenjaka, da je to Musteha, bada nije vađib. E, naravno i ovaj namaz, klanjanje dva rekata, poslije tavafa, oko Kabe, e, potpada pod ono, ono pravilo da, da je to klanjanje namaza sa povodom, znači kad se tavaf se može raditi u bilo kojoj doba, i kada se učini tavaf ne mora se čekati posebno vrijeme kada ono da se izbjegne zabranje vremena, nego se može odmah klanjati i u zabranje vremenima, I to je ispravno, znači to je jedan, isto tako jedan namaza, jedan od uh, namaza, dobrom namaza, koji, uh, koji je propisano, koji je dozvoljeno klanjati uh, u zabranjenim vremenima izuzetak od općina filije. To potvrđi uh, hadis uh, koji bilježi tirim zidensar ibn Mađe od, uh, od Džubeh i ribnima mutanima, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alim sallam rekao njemu, potvrđi je to da se može klanjati u zabranjenim vremenima. Ja Beni i abdiman o o Abdomenafa veno abdomenava la temno ahadan tafe بهذا بيت nemu se prečava nikog koji činite atav oko ove kuće oni su imali znači ova poruča imala ključeva od kabe vrata kabe kaže salla ayyat saat sha'a minha laina li kaže da klanja u bilo koje do u, koje, u bilo koje vrijeme u bilo koje vrijeme kada hoće od noći i od dana Što, znači, ovaj hadis vjeredostajan je, on ukazuje znači, da je, da je e, dokaz izuzetka zabrane klanja o zabranju vremenima, jer uđe kaže bilo koje doba da klanja. Znači kada, učini, kada, kada, kada dođe u harem da klanja nakon Tevafa dva rekata, na to svode učenjaci ovaj hadisa. Sljedeći hadisa na njom će malo duže zadržati i to će biti dovoljno za večeras, a to je pardon, sljedeći namaz dobrovoljni, a to je salat u kusuf, namaz prilikom pomračenja. U, aratsko, u šarijetskim, odnosno u knjigama, fikskim se koriste dva termina, salat kusuf i hosuf. Jedno i drugo znači kada ode, kada ode svjetlost sunca ili mjeseca, kada nestane, potpuno ili djelimično. Uh, uglavnom ili uh, preciznije rečeno, u arabskom mjesece koristi uh, kusuf za sunce, a khusuf za, uh, za mjesec. Znači, ta dva termina, svijetno koja dođu, kada dođe taj ta izraz, namaz za na pomračenje, uh, jedno i drugo se odnose i na sunce, na mjesec, ali preciznije da se kaže kusuf za sunce, a husuf za mjesec. O čemu reči, kojem reči namazu? Riječ o namazu prilikom pomračenja uh, sunca ili mjeseca, namaz koji ima poseban način klanjanja poseban način klanjanja i klanja se u posebno vrijeme kada se, kada se pojavi ova, ova prirodna pojava e, oko klanjanja ova ovog namaza prilikom pomačenja e, ima poznato razilaženje večenjacim ima više misjela vezani za, za ovo pitanje pa ćemo se tudužiti zadržati e, prva stvara to je razilaženje oko toga koji je propis klanjanja ovog namaz. Džumu vručenjaka po pitanju a, pomrači, a, kada je pomraćinje sunca. Džumu vručenjaka je nastavu, da je to sunemo, je kada je to potvrđeno sumeti. Znači da nije vađe. Znači da vručenjaka na tom stavu. Druga skupina vručenjaka koji kažu da je vađib, a, to, to se prednose od, od imame Buhanife u jednom rivajetu, od imama Malika također. <kuh> e, Da se susreću sa Ravučem imam Šavkani i e, e, e, Sidik Hasan Khan i Sheh Albahani. Načimanje skupić znači naknadno stavu da je da je klanjanje namaza priliko poročinja sunca da je vadžib. A onda imamo e, malo drugačije razilaženje po pitanju po pitanju klajanja po prilikom pomračinja mjeseca, ovo za pomračinja sunca razilaženje. A po pitanju e, pomračinja mjeseca razilaženje je malo jači. Odnosno, većina učenjaka je na stavu da je, da je klanjanje namaza prilikom površenja mjeseca, da je potvrđeni sunnet i da se klanja u džematu kao što se klanja i, i namaza prilikom površenja sunca o je mezer ša ša na njemu je hadzume da vodi pre nas se od skupine tabiina i od od od da bulam na paso da sahaba dokazuju to sa hadisom koji ćemo ispo mnjet posle inshallah u drugom pitanju drugi propisa od mugirate knšubata da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao Nakon što je planjao namaz prilikom pavršenja sunca, kaže inna šem se od kamere ajeta. Zače su sunce i mjesec, dva ajeta, dva znaka. Min ajeti laj, od Allahovi znakova. Laj kesifani li meuti ehadin valadi hajati. Kaže ne zalaze, ne, ne znači ne zalaze odnosu, ne budu pomračeni zbog smrti nekoga, niti zbog života nekoga. Fa idar eytum uhuma, a pa kada, kada to vidite kad se desi pomračenje fad'u lahe do vit allah džishano saldu klanjate hatta injelije dok dok ne, znači dok se ne pojavi sunce ili mjesec dok ne prođe pomračenje e, zašto oni spominje ovaj smrt nekoga ili život zato što je desilo da je poslanik se namlanja deso pomračenje sunca i klanjao poslanik se na ovaj, taj namaz nakon oko smrti njegovog sina ibrahima I, uh, i onda su neki pomislili da se pomračenje sunca dešava zbog nekog krupnog velikog događaja i naše bilo to uvjerenje pa je to poslanik sallallahu alajhi wasallam pojasnio nakon namaza <coughs> i oni kažu hadis ukazuje hadis ukazuje da se klanja i radi pomračenja mi nađemo u tom kontekstu ovaj hadis i radi pomračenja sunca i pomračenja mjeseca zašto zato što hadis jasno naglašeno kaže ida raeetumuh kada vidite šta pomračenje i sunca i mjeseca kaže onda dovita lažanog klanjajte to u najproži pomračenje druga skupina učenjaka drugi stav učenjaka kažu kažu da se neklanja nama za pomračenje mjeseca uđematu kaže nego se klanja kao na fila klanja se kao na fila kao neki drugi namaze a na to na tom mezebu to je mezeb Ebu hanife odnosno hanefski mezeb i likijski Što šta im je razlog tome kaže e, prvo što poslanik sada nije prenačenjao da je klanjao, <clears throat> da je klanjao e, namaz prilikom povačinja pa mjeseca, a druga stvar kaže e, noću je to teškoća da ljudi ustaju noću kad se desi i to da ustavljaju da klanjaju za razliku od tanjanja dan. <clears throat> I naravno kao što malo prije rekao da nije prenačeno da je poslanik sada lahu alim sada ne klanjao u džematu prilikom povačinja pa mjeseca kao što je prešteno za, za klanjanje e, priliku ponoćenje sunca. Uglavnom, po pitanju ovoga šta je ispravstvo, stav je bliže da je ispravstvo, onda ćemo i većina učenjaka, e, prvi stav učenjaka, e, većina učenjaka, a to je, a to je da, da je propisak na izapravo činjenje mjeseca sunca. E, ja ne znam, bradi, da se vi sjećate, kod nas se desilo u nekoliko vidanje, desetak godina bilo je ponoćenje mjeseca sunca, ovaj, pa tako da smo imali priliku da smo mogu klanjati ovaj namaz tamo gdje se klanja, ali gdje se postavilo da se klanja. Vrijeme klanjanja namaza prilikom pomračenja sunca ili mjeseca, osnova je da se klanja prilikom pojave pomračenja dok ne provoži pomračenje. Dokaz za je ovaj tekst hadisa koji smo malo prinaveli, a to je gdje kaže poslani sada ilar ay tu muhma fedurulahe vosalloha ta enžali kada vidite kada vidite pomračenje znači mjeseca i sunca dodovite ložiš anu klanjate dok ne prestani jer ova ova riječ injila injila znači dok ne prestani pomračenje da se dotaknja a kada vidite da se pomraču znači od tada se klanja na romiju na priznamo bude pošto računa, una prizna se računa unapriznava se kako će biti na kojem mjestu i kako koji dio na zemlji koliko će koji dio procenat pomračenja će biti Pa, tako da se onda priznat znači, kad počinje i da se onda čeka i prilikom početka pomračenja tada, tada je propisano klanjati. Kada prestaje klanjanje, kada prestaje klanjanje, uglavnom za za presadak sunca, kažu učenjaci dva su, dva su znaka, znači, dva su momenta kad treba prestati, a tu je prvo da je, znači da je prestalo pomračenje, pojavilo se sunce. A drugo jedna kaže recimo da zaađe sunce, počne pomračenje i bude pomraćenje prilikom zalaska sunca i zaađe sunce, tada treba prestati. Također za mjesec kažu, kad bude pomračenje mjeseca, prestaje se onda kada se pojavi mjesec, znači prestane pomračenje. Misli se ovdje kad prestane, znači potpuno, znači dok god ima dio pomračenja znači propisano je klanjati načetje ali što pola pomračeno pola nije e, ostao jedan dio propisanog klanjati. Kad se potpuno pojavi sunce ili mjesec onda pre, prestaje klanjanje. E, također da drugi, e, drugi moment momenat kad se prestaje klanjati prilikom praženja mjeseca je kada kada e, kada znači, mjesec zađe. Kada mjesec zađe ne bude uopće znači na na na nebu. E ovde narod, opet na glasu koji za Britanu namaze od namaza koje je propisano, dozvoljeno, klanjati u vremenima, kada je u vremenima, je i ovaj nam pomraćenje mjeseca i sunca, jer se njihovo dešavanje može desiti u bilo koje oba dana i noći. Što je propisano raditi od radnji prilikom pomraćenja sunca i mjeseca? Došlo nam je prije Hadisa Hadisima prvo, da se iktarumina zikr ili stekvara, takbiru, sadaka, u svari korabi kaži da se mnogo čini zikr, da se zikri, da se čini istitvar, da se tekbira i da se daje sadaka i drugi činjac kaži da se u to ubraja jo, još raznorazne druga, druga, druga dobra dijela s kojima se približava Allahu Đelešanu. Za ovi neki stvari su spomenute u irodosnim hadisima, mutafakuna lehi, kada kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam da Aisha radijallahu anha kada vidite da kada vidite pomaćenje kaže dovite la kebiru doneste tekvir rivayet došao sallallahu uklanjate vota saddeku i dajte sadaku o desmi radijallahu anha u hadisku bij buhare usul saji je došlo da je, da je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao lahad emera nebi ajtakati u kasofu sunca kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se čini ajtakat to je oslobađanje robova prilikom pomračenja sunca što znači i to se dodaje iz ovog, iz svih ovih argumenta ukazuje znači da je da je da je propisano raditi znači dobra djela dobra djela i mimo oni koji se ode spomenu znači ovdje ima spomenita četiri pet a ako se radile neka druga propisano je Druga svaka je propisana, a to je da se izađe izađi, priliku pomoćenja mjeseca i sunca, da se izađe i odi umešiti i klanja u džematu. Znači, priliku pomoćenja sunca i mjeseca propisano je klanjati u džematu namaz. I na to ukazuju hadisi, pogotovo hadiso da iše radi lana, jer je poslanik sallallahu alihi wa sallam izašao sa društvom, jer je tada bio umro njegov sin, pa izašao uh, sa, sa grupom, uh, pa se onda vratio, kaže, u vrijeme duha namaza, znači prije budne namaza to bilo, uh, pa je, kaže, prošao pored kuća od svojih supruga i otišao u mešid klanjao, kada, je se počelo, uh, kada se pojavilo pomrćenje sunca. Znači, tada je bilo pomrćenje sunca. Odmah naglasno, znači, ovo što se opisu u hadismu da je bilo pomrćenje sunca, to se desilo jednom jednom uh, za vrijeme života poslanika sa Lalaam 7. I to je opisano u nekoliko hadisa i to se može, znači, svrstava se ovaj događaj, klanjanje e, namaza, priliku paženja sunca, svrstava se u hadise, mutevat, jer su premačene odnoštva ashaba. E, Također je propisano, evo tre, treća stvar, šta je propisano priliku paženja, paženja sunca na mjesec, propisano je i da žene idu, e, da žene izađu i da klanjaju. A to se prenosi od Esme bint Bekr od Esme radijallahu anha se prenosi da je ona došla kod Aisha radijallahu anha kaže wa Šems, a kaže bilo pomrčanje sunca kaže a ľudis, kaže, ljudi su kaže klanjali ljudi su klanjali namaz wa hi wa ida hi kaže a i Aisha je klanjala namaz za njima i onda ima tu duži hadis da je njum pitala Esma radijallahu pitala Aisha što klanja, šta je tu, šta je bilo, nije, bilo, nije znala uvšem čemu se radi, pa je ona i šaretla, ne pita i klanja i tako dađe. U gledu duši hadis u Buhari je opisan kako se taj događaj desio, <clears throat> što znači da je ženama propisano da da oni idu da klanjaju namaz. E, znači da klanjaju ili ododu u džami, ili da klanjaju za imamom ili da klanjaju kod kući, e, u svakom slučaju znači osoba ako se ne organizuje klanjanje u džami, onda se da propisao plaňati uh, namaz priliko pažnje mjeseca sunca kod kuči. Uh, način kako se organizuju klanjanju džamii prenošenoj i tu hadisima kada je došlo hadis kod Buharije da je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uh, naredio od Abdulah namrsa prenosi radila anuma kaže lemma kesefet ishem kada kada je, kaže bilo pomočinje sunca za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nudije ina salate džamiiata kaže, poziva, neko, pozivao neko od ljudi, kaže namaz, na, da se klanja namaz, uđe matu. Znači, dovoljno da se prođe pored kuća, znači, od, od, od, bitno od je odde stvar da gledate, nauči se ni jeza ni kamet, nego se samo obavije s ljudi, obavije se, se ljudi, ako nisu prije toga obaviješteni, kod njih normalno nije bilo, nisu znali da će se desiti, pa nije bilo mediji koje mi danas imamo, i da su unaprijed zna, neko nam se zna lunaprijed, tako da ne je potreba, ali ako bi trebalo obavijesti, znači osoba ode, prođe kod mjesta gdje, kod, pored kuća gdje ljudi žive i kažu e, da, da se klanja namazu u džematu i da obavijesti da se klanja namaz znači, prilugom, zbog povraćenja. E, također, e, od propisanih stvari ono ko čega je postupio učenjaka, da se, e, da se drži hutba nakon namaza. Jer je došlo u mhadisu od u kojoj prenesem, znači oda iše radi Anha, da je poslanik sallallahu alaihi wa -e sallam održao hutbu, poput hutbe, znači poput hutbe za Bajram namaz. Za Bajram namaz, prvo klanja se namaz, jer tako pa se drži hutba. E, tako isto priliku pomraćenja sunca. E, tako došao adisu alaihi wa da je poslanik sallallahu alaihi wa -e sallallahu alaihi wa sallam kaže felema fara amina salati, qama wa nas nakon što završio namaz kaže ustao je i održao hutbu ljudima kaže hamidallahu wasna ali zalallahu jala shanuhu je zatim rekao inneshamsu šem se min ayati laibona anabiyo da isko sam mis pomimli da ise su, su mjesec da sunce i mjesec dva ayet od allahovih ayeta ne ne zalazi odnosno ne bude mivaj pomrači zbog sprta nekoga pa kada je vidite ono što su pomjenili do sad. Na ovom stavu da se da se da se drži hutva nakon nakon namaza prilikom počinja sunca ili mjeseca, na, na tome Šafijski mezheb. Na Šafijski mezheb stin, znači dok se druga skupina učenjaka, druga skupina učenjaka kaže popita Abu Hanife, Malka i Jahmeda, kaže da nije propisana hodba. Znači džumhur učenjaka suprotan stav. Kaže nije propisana hodba prilikom pavućenja. Zašto kaže? Zato što ovo što je poslanik sallallahu celem rekao, kaže to nije bilo zbog toga što država udbu, nego htio da pojasni ljudima da pojava pomrčenja sunca i mjeseca a, pojasnuju, znači razlog razlog dešavanja te prirodne, da je pojava da Allah šanu, juhavu i fiullah i bade, kad došlo u, haj, u hadisu Allah šanu zaplaši pla, ljude sa tom pojavom da ih posjeti, da ih posjeti na hirad, na sunnji dan i tako dalje i da je ispomenuo koja je djela propisana, dobra djela je raditi, a da nije njegova namera bila da drži hudbu, nego je to rekao zbog toga da pojasni da pojasni ovaj namaz i ono što je vezano za, za ovaj događaj. Uglavnom, znači jedno drugo mišljenje postoji, bliže ali za najbolje bliže je ovo drugo mišljenje, da, da nije da držati hudbu posebno, a da to što prednosio, to sad da je to bilo razlog, da on pojasni da pojasni ovaj namaz zbog događa koji se desio, jer u to vrijeme se desilo da je umrno njegov sim Ibrahim. <gled> način, ono najzabjiviji način klanjanja, način klanjanja namaza uh, prilikom pomraćenja mjeseca ili sunca. Uh, način je sljedeći. Nema uh, uh, <gled> razilaža među da se klanjaju dva rekata ali se razilaze oko toga kako se klanjaju tada rekata. E, ima više stavova učenjaka, najbolj znatiji su dva. Prvi stav učenjaka da se klanjaju dva rekata. Na svakom rekatu se čini dva pijama i dva kirajeta. Na svakom rekatu. Znači dva pijama, dva kirajeta, dva rukua i dvije sečde. Ka kad se klanja prvi rekat, ode se na ruku, pa se vrati, pa se opet uči, znači prvi tijam uči se, pa ode se na, na, ode se na ruku, kada se vrati, opet se ponovo uči, pa se ode ponovo na ruku, pa se onda tek poslije na sežde. Tako da imamo, znači, dva, tira, dva tijama, dva tirate, dva rukua i dvije sežde, na prvom rekatu, tako i na drugom rekatu. E, ovo je stav Na ovoj mezeb, znači, malikijski, šapljinski i hambelijski, e, tri mezeba su na ovom stavu. Naravno, ovo se izvojili onda, Hanefije se izvojili na, na drugoj su strani i drugi činjaka koji su zajedno sa Ebu Hanifom. E, a drugi stav činjaka je taj koji kaže da se klanjaju dva rekata, kao što se klanjaju, e, znači, sa jednim rukuvom, jednim kijamom, jednim kirajetom i sa dvije sežde, kao i ostale na fila, ona klasična dva rekata oni dokazuju ovaj drugi sa učinakom dokazuju sa jednim hadisom vidiš ga Buhari od sunca ihu od Abu Bekreta da on kaže hasafati sha'tsa Allahu hadr ahdi rasulullah sallallahu alayhi kaže dav, pa kaže izašao Allahu poslanik sallallahu alayhi kaže kao svoj ogrtač kare hatta intaha ila mescid tako do da do ni došao do mesjeda kaže fa thaba nasu da fe salla bihim rakatain kare poseluju pa so da dođe za njim i klanjali su dva rekata I on dokazuje kaže sa ovim općim hadisom da se klani od dva rek'ata kao što se klani dva tlashana rek'ata na filej. O hadisni pojasnuju opšte detalje. Dok ono što je prvi stav je neka da, znači smo tri mezheba Malikijski, i Hambelijski, tu je oni oni radi po hadisima i rivayetima vjerodostojni koji su mu tefakodali u kojem pojašnuju detalje kako se klanja. Hadis od Abdullah ibn Aba sudajio od Džabira radijallahu anhu pojašnjen do detalje, recimo hadis od Abdullah ibn Aba Uh, kaže da je levou poslanik svetla naj uh, kada se kada bilo pomlačenje sunca početak Adisa pa su ljudi počeli da klanja došli ljudi za njim pa klanja ali kaže qame qiyaman tawila nahve min surati al-baqara kaže klanjao dugi kiyam kaže poput učenja sure bekare ali zato sura bekara ima kodoliko 49 stranica što znači otprilike 2,5 juza to treba vremena da se to. Na jedan, znači na prvom kijamu, pa na prvom kijamu. Kaže Toma rek'a ruku antavil. Zatim kaže otišao na ruku, dugo zadržao na ruku. Kaže suma qame qiyaman tavil. A kaže zatim se, znači ponovo vratio sa na kijam, pa opet dugo ostao na pijamu. Kaže wa duna dunal Malo kraće nego prvo, znači malo kraće nego čitava Bekara. Kaže Toma rek'a ruku antavil, znači kaže rošio ponovo na ruku, dugo zadržao na ruku kaže Duna je ruku leba, e, malo manji nego što je bio prvi put na ruku, a onda je otišao, otišao na sešto. E, tako isto opisuje to Aisha Radjelaona. Ona to isto opisuje i opisuje da je, da je učio dugo, da je njegov kiraj bio dug, da je dugo učio i opisuje na isti ovaj način. Znači, poput, poput Adisa Blag Nabasa. Samo drugačijim malo riječima. E, također, Džabra Radjelaona. A svi ti ovah hadisa su u Buhari i Muslim. Dako znači, bi hadis opisuje detalje kako se seđena. Tako da nema sumnje znači da je ispravni ovo na čemu je džumu ruknaka, odnosno ova tri mezeba načinu klanjanja, da se klanja na ovaj način jer je potvrđeno znači u redosunim hadisima, jasnim kodana. Među te ima ovdje problem znači, to je što se seđena klanja. Nada se se razumio. Ovdje ima drugi problem, da imamo imamo drugih rivaje tako i su prenešeni o načinu klanjanja. I tovi rodostojni rivajte, rodostojni po tome kojih koji je zabilježao svojim zbirkama. Zabilježi muslim u svome sahije Budaude Nesai, da je poslanik sa lalahu, Ali Nesane, klanjao tri rekata, pardon, na svakom rekatu tri, tri rukua imamo. Znači, na, da, tri rukua, jednom odi na ruku, pa se vrati po Čehijan, pa drugi podi na ruku i tako treći put. A onda imamo također rivajte kod muslima, kode Budauda da je imao 4 kova na prvom rekaatu i na drugom rekaatu, znači svakom rekatu ima po četiri kova. A hadisi obilježeni u muslimu. E, to je sad ono ovaj, kada dođe znači dođe čjesna 10. znači čjesna 10 da dođu neki hadisi koji su oprečni nekim drugim hadisima, pa ima u njemu pa u tim hadisima vanštenom su oni vjerodostojni, pa onda kako ih kako ih spoiti sa drugim hadisima koji su vjerodostojni i oni i tako dalje. Uglavnom za ove hadise u kojem je došo zaklanja tri rukua na prvom rekatu na drugom i po četiri kod na prvom na drugom rekatu, <coughs> kaže Ibn Kain u svojem izzetad me'ad kaže bol kaže kibar ul a'im la yusahihuna Kaže kibar znači najveći imami, Imam je ovoga učenjaci kaže lahu sahihune da da da uzima vjerodostojno to što je preneseno od, od ova 3 i 4 kva kaže kad imam uh, Ahmed Ahmeda Buhari i Šafia jer jer oneo qala ta koji poput imam Ahmeda Buhari i Šafi oni smatra da je tu greška greška se nekad desu odravi znači greška se deslo prenošenje tog hadisa kako se deslo na koji način znači neki učenjaci malo stupaošnjavali Uh, glavno pitanje znači najispravniji način je ovo što je došlo ovo značiamo uh, su tri mezeba a to je znači da se na prvom rek'atu uči znači, imamo uh, dva kıjama, dva kira'eta, dva rukua i dvije sešte. Glavno pitanje je u oko kıjama, znači imaju dva uh, dva pardon oko rukua, dva rukua. A u erivatima što je došlo da imaju tri četiri rukua ispravno da su oni slabi da su ti slabi da su neprivadili. Zato se kaže ček, govori o tome šejh Ibn Taymije u svojim fetvama, kada refine hadisi, eh feena hada da afahu khuzat ahl ilm Kaže ovo da se klanja tri rukoa, 4 rukoa, kaže to su ocenili slabim khuzat, znači naj najeminentni učenjaci ovog umetoh hadisu misli. Wa qalu inna nabija sallallahu alejhi ve sellem isalli kusuf ilna marra Kaže nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao Uh, na maz uh, prilikom pomračenja kaže 81 jednom, jednom jedin put. Jome mate Ibrnuh Ibrahim, znači na, na dan kada je umro njegov sin Ibrahim. Wa malun anna Ibrahim lam ymut marratayn, a koji poznato da Ibrahim je Ibrahim umro dva puta. U, uh, wala kana lahu Ibrahim Ibrahimana, niti ima odma dva sina Ibrahima. Wa qad tawatar anhu sallallahu alejhi ve sellem e ne sallak usuf يومين ruku'ain fi kulli raka'. A kaže došlo u mutawatir kada je Znači, odnoštva shaba da je klanjao namaz za pomraćenje sunca, kaže, toga dana sa dva ruku, a na, na jednu rekatu. Što hoće da kaže, i to su ukazali mu hadisi, znači da ovo što se prenosi oko tri ruka, četiri ruka, da je to slabo <tos> i neprihvatljivo. Da je to slabo i neprihvatljivo. Ovaki ima primjera, če se desi ovaki primjera nekim, nekim fiskim propsima da dođe neki hadis vanština na nasuprotno ono što su vjerozodni hadisi govore o tome. I u tom je znanje, u tom je spojnita da se ovo izučaju, da se uči, da se prenese šta za učenjaci rekli itd. <clears throat> Uglavnom, kao što kaže Ših Albani, da je rezime govora o, o, o ovoj temi, o načinu klanjanja namaza za pomrašenje sunca ili mjeseca, a to je da se klanja sa dva rokuva na svakom rekatu i to je predstavljeno od skupine shabe, velikog grada shaba, u najvjerodostojnijim knjigama, najvjerodostojnijim rivajakima. A ono što je mimo toga, znači to, to se smata šad, lajo, teđo, kao što kažeš i Albaniji. to je znači anomalija suprotno onom vjerodostojnom i sa time se na dokazu to se ne uzima. Uglavnom, rezime klanjanja, rezime znači, govora o klanjanju, načinu klanjanja namaza prilikom pomračenja, je e, da se počne tako što se znači izgovori Allahu ekbar. E, prouči se znači onaj istifta do to jest to midav subhana. Pa se euh prouči znači e, e, auza e, i e, bismillah su na razilaženju prije Fatihe, pa sproči Fatiha i onda se uči kaže qiraat po put sure Dekave. Načeto bi bilo dva dva tri džuza. Znači na prvu rek'at a zatim se kaže, na ruku, zadrži se duže na ruku, podigne se ponovo na, na, na kijan, vrati se sa rukua, kaže sigur, se mi Allah, on mi namida, rabena ulajke il hand, uh, ne ide se na seždu, znači ne ide na seždu, nego ponovo se uči fatiha i sura, s tim da kraće od nego je na, na, na, prvom, na prvom kijan. A onda se odi ponovo na ruku, zadrži se dugo na ruku, s da manje nego što je prvi put bilo na ruku, nakon toga kad se vrati vrati se pa se onda na narod se izgovaranje svega sami Allahu huwa rabbuna alakal a onda se odi na sejdiju čini se dvije sejdje i ovo se isto radi na drugom prekatu <kuh> takođe učenjacu govorili o tome da li je da li je propisano da li je propisano da se uči prilikom klanjanja namaza prilikom paučinja da li se uči naglas da li ima uči naglas ili u sebi ima tu lagano razilaženje. Uh, uglavnom, uh, Džumhur učenjaka je nastavu da se ne uči na glas, pogotovo znači, uh, kada je, kad je pomarćinje sunca, tu ste si podano. Pa džunghur učenjaka je da se nauči uči na glas. <kuh> Osim, kaže, kad, kad, kad je pomarćinje mjeseca, jer je to noć, a noć i na madu svakas na glas. Znači, na ovom stavu je džunghur učenjaka. Uh, Supratan stav njima, sin da oni nema jer ako gledamo argumente dokaze, nema i ništa vjerodostojno za tvoj stav. Drugi stav učenjaka a to je ono na čemu je na čemu je Imam Ahmed i dvojica učenika Abu Hanife, kad dvojica učenika Abu Hanife, to se misli najbolji uslov, a da se ne Oni kažu da je propisano da se uči da je, da Ječher, da se uči naglas, da imam uči naglas, bez obzira što je to podano. Uh, zašto zašto kažemo imamo hadis uh, hadis koji Bilijar govori o svom sanju od Ajšere radiella radiella anha riči ma jahara nabi sallallahu alejhi ve fi salati khusuf bi qiraati jahara znači naglašuje učio vjerjesim sallallahu alejhi ve sellem u uh, u namazu mnogo popračenja praćenju sunna u svom kirajetu znači jahara znači učuje naglas što znači da ovaj hadis precizno pitanju a ona je klanjala taj namaz ona je klanjala za lavom poslanika sallallahu alejhi ve <gles> tako kaže da, da nema smjetnje da se klanja su u džematu, imamo uči na glas kao što imamo i druge namaze koji se po danu klanjaju u džematu i uči se na glas imamo po danu recimo ona, da Bajran se klanja, bude dan uči se na glas, imamo noć klanjao se u džematu, teravih namaz. Imamo namaz iz siska, namaz za kišu, pa sučiji su naglas, klanjao se naglas, tako da nije, znači, nije namaz bilo do popršenja sunca, znači namaz koji se izdvaja time da sučiji su naglas po danu. I ostalo zadnjih, da završamo s tima, a to je, znači, ovo je, ovo je širijski tekstovi, ono hadisu, došli pri, u govoru o pomračenju sunca i mjeseca. Onda je, imamo... Uh, učenjaci govorili unutar četiri fiska mezeba, da li je propisano klanjati uh, namaz, tada je propisano klanjati namaz, prilikom nekih drugih Allahovih ajeta, poput, uh, poput zemljotresa, poput uh, jakih vjetrova i kiša, recimo jakih vjetrov, ko što ima, ali sad ono, tamo, onu ženu, Irmu, kako zove? Ja. zove. Ili, ili nekih drugih događaja koisu koisu jaki krupni od Allaho iznakova neki nepogoda da li je propisano e, klanjati takođe dva rekata zanimo da po tom pitanju imamo koliko imamo mezeba toliko imamo i stavovači to neka četiri stava učenia neka pitanju prvi stav a to je da je mustehab da je mustehab klanjati e, dva rekata dva rekata znači za svaki Allahov ajet znači znak od neke, neke, neke promjene promjene na, na, na zemaljskoj kugli ili na nebu na desima od, od koji se ljudi boje koji ljudi prepada i straše kaže poput zemljotresa poput dijaki poput vetrova poput znači nepogoda neki prirodni velikih, pret smo kod nas o što se desilo skoro na ono pri neka kao 3 4 godine ili 3 2 godine ona poplava što je bila velika i tako dalje znači eh, takvi neki krupni događaj kad se desi nepogode koji prepadnu ljude da je stehab klanjati tada ovaj namaz na ovom stavu su zanimuo Ebu Hanifa znači Anefijski Mezeb i Urivajtu ima Mahmed i Zauzike Ibn Hasem drugi stav učenjaka eh, drugi stav učenjaka kažu da nije eh, propisano klanjati osim prilikom pomraćenja pomračenja sunca i mjeseca ovo ima uh, mezeb mama malika, kaže, ostalo nema dokaza i u koji su i baditi, nijema tu prijaza. Treći stav učenjaka, a uh, uh, to je na čemu, su, to je hambelijski mezeb, oni kažu, propisano je klanjati samo, kaže, za papirja sunca i mjeseca i, kaže, za zemljotric. Ali nije za, za bilo koji zemljotric, nego zemljotric koji je, koji, je, koji se neprosta, ovaj, uh, uh, ne, zemljotric koji se često dešava na, na određenim mjesecima, znači, ponavlja se a ne, kaže, ne, ne, neki koji se desi nekada, ovaj, ne očekiva, ne planira i tako dalje. E, četvrti stav kažu da da se, da, se klanja, osim, da, se, da se ne klanja u džematu, osim za pomoćinje sunca i mjeseca, a da zaostali te prirodne nepogode koje se dešavaju, kod se ljudi prepadaju, kaže da se klanjaju da, da, da je propisan da se klanjaj kod kuće dva rekata, a ne javno u džematu, kao za, za popršenje sunca i mjeseca. Tako, znači, gledajući ove njihove stave, uglavnom, za sve mezeve, ovoj, znači, šafijski mezev, svi se razgoju u tom poimanju. Da li se, naravno, ovdje pita pitanja analogija, znači, analogijom, da li se analogijom pridružuju ostale neke prirodne nepogode onom što je došlo vezano za popršenje sunca i mjeseca van tog starog učanjaka, ako nekako dobro šta je ispravno od ovoga, šta je da šta ne bi je ispravno, Allah zna najbolje, znači ovaj qiyas u ibadeti, ma je masala oko ima veliko razilaženje, da li je analogija u ibadetima, da li je propisano, da li je u redu, da li prihvaćena, pa znači na se na to se pitanje vraća iz sufi pa većina učnjaka smatra da kijas u badetima ne, ne, da nema kijas znači badet ima rad ono što je što došlo širskih tekstovima propisan pa drugi skup učnjaci kažu ima kijas ali ne u smislu bukvalnog kijas odnosno analogije nego u smislu ako potpada pod isti oblici badeta da je onda propisano i tak i primjera ima što te ima za sebe uglavnom ovaj ovo smo smo završili ovo pitanje odnosno nema trej po pojavljenju sunca mjeseca i na tom ćemo nastavkujemo pa nastavi dalje ostale dobrovoljne namaze svanakelako da vam da neki shadow da entersekur kevel tu boje in non faram wayati sun fa ya'lamun anna nahnu almuslimun qadi